Bai, bai, eguz, ki honetatikan eta barakikortikan ere gaur argi geixio daukatetela, azken egunetako eurillak eta gero, ba, aurkoan ere, Hamburgoan, mune honetan, e, arratsaldeko orduak, e, ja, pasatzen ari badira, nabaitzen da, nun bai, nun bai, dudaberria datorrela, eguz, kitzuagoa dago eguna, eta eguna kere luzeagoa gira, eraz, eguz, urte txinatarra, urte berria izan dute hauek, eta kuk ere, eta inauteriak ere pasaitugu, beraz, uda berria ditu, berira gaude, edo intzatorren esperoan izpotzizu garria egiten bai du gaur ere hemen, eta, bueno, baina, etxe barruan, eta eguztia ikusita, bentsatuko dugu, e, bai, indar berria datotela, eta, bueno, horrekin ere, juntzira kalera irandean, eta zakite munduko zenbat iritan gertatuz zen, beste urtetan ala izan da bintzat, e, One Billion Rising, edo horren izen ean, e, emakumezkoak, baina, edo, hauek, abes ematen, edo hauekin elkartasunean, adierazten diren guztiak, atera ateraziren kalea, kalera, e, Otxalian amalauean eta hori, hori da kuritzako otxalian amalaueak taukan esan daia. E, zoritxarrez oen dela urte e, batzutatik ona, baina bestetik e, ekitaldi e, politia izaten da, 2009-an azizan hau eta hemen ikusten harina izen bezala am, Alemanian, horren e, azkarrezin dut zen batu, baina hogei bat igi badira, E, nun e, flash mob edo zen modernoan dantzan kaleratu e, kalera jun e, leku zentrikoetan e, maku mezkoak edeziki e, dantzan jartzen dira kalean ba, ematen ari den e, bortizkeria bein eta berriz eta eta mendeak eta mendeak ematen ari den em, bortizkeria e, sexuala edo e, horrekin lotutako gortizkeria eh salatzeko. Hainan mm? dantzan eta, eta bueno, modu errepindikativoan askotan e, violentziaren salaketa egiten duten askok e, gu emakumeok eh bizi satu egin nahigaituzte eta bueno, halako ba, ekitaldiek e, empowerment edo indartze, edo e, azalpena badute erarekin eta aurrebat ikan, nik bintzat, nahiago ditut, hauek. honekin e, lotuta, kontatu, kontatzeko daukat ere, ba, ostegunean, aurreko astean ere, e, igandean, hau izan bazan, ostegunean, bosteun bat persona elkartu ziren unibertsidadeko areto batean hitzaldi bat zela, eta, bueno, ba, ratxeko sazbitan e, itzaldia, eta horren besteko e, etorrera ba, beti bueno, e, azpi marratzekoa da. E, Gaiazan e, e, e, IESE-an diren emakumeek bizi duten, pairatzen duten ere ba, violentzia, berezia edo duten esperientzia. Eta bueno, ba bertan podiumean edo ba, ziren ba, ba, IESE-an etorritako emakumeak, batzuk denbora luzeago ja Alemanian dara matenak, beste batzuk etorri berriak, bai, Afrikako zenbait lurraletatik, bai, eta siriatik ere izan ziren islariak, bai, eta, ba, bat hau, bueno, honek, e, e, oinarriak edo bere familiak onarriak e, estatu espainalekoak ditu, eta ezaguna da, ba, bere ikerketa edo bere azerketa sozioloikoetan eh, menn Alemaniako unibertsiade batean eh, batez ere patriarkadoa den eraginaz edo egiten dituen eh, ikerketak eh, bueno, hor duen horak hor edo izan ziran eh, edo, edo eh, akademikoak bai eta bueno, eh, zuzeneko abotsa edo ekartzen zigutenak, eta, bueno, egiasan, ez dakit errefusiatuen artean, ere akalmikoak ziren egongo. E, errefusiatu askok parte hartu zuten hitzaldian ere, e, itzultenak egin ziren paraleloki, baiarari era, eta, bueno, hor isilpeka, itzuten ziren ormurmuruak e, zur, e, ba, beste, beste izkuntzatuk egon gozila, ere, itzultzen esan behar haukat, ba, ingles gertatu zela ia hitzaldi gehiena eta horrek eta jendearen jendetza horrekin ba nere inglesak bere, bere lanak izan zituela <laughs> haudena ulertzeko beraz laburpean e, bakarrik azpimarratu ba emakumezkoek salatu e, zuten bi, bizi bai esan eta bai oraindik an ere hemen bizi duten ba, mota askotako edo maila askotako e, ba Egoera ziurtaszuik ur, zi gabeko egoera, bai refuxiatu izateagatik, bai emakume izateagatik, baieta ba people of color edo kolorezko etamen ez gea koloreaz eh, azaleko koloriaz ari baiziketa e, identidre batetas aridea People of colors eh, izen horrenpean ba bere buruzat edo bide buruari ematen dioten izen hau ba, bai Afiko, afroamerikarrak edo latinoak estatu batuetan zenbait lur aldetan, eh, badu reivindikazio erre, izen bat. E, bueno, ba horiek ehor zian jalaketa eh, begiten, bai eta ba, eh, refusiatu zentruetan, refusiatu kampuetan edo bizi duten egoera, pentsatu... Eh, Tarteka, eundaka persona, bai eta milaka persona ere bizitela elkarrekin olako refusiatu kampamenduetan, egoera ez dala inorrentzat oso, oso egokia eta oso e, erosoa, eta zenbait emakumerentzat ba, egoera e, ia jasanezina bihurtu da, E, alako zentruetan, baina, beraiek salatu zuten bezala, bildurra izan badute, batzutan, ba e, bizikideen gandik, edo e, bai eta ba, e, guardiak edo e, ziurtasun izeneko lanaz dituzten gandik, bai eta kalerak ratzen dienean ere. Beraz, alak eta haundia izan zen, E, Italalde honetan eman zea, baeta de ialdia ba, piztan legoarekin hau kalean diren guztiiekin harremanetan e, jartzeko gogo e, bueno, e, eta nahi handia. Beraz gai hahautan hitz egiteko parada izan genuen e, nik izan nuen behintztik e, zuen E, ortikan, ibili, zuekin hortikan ibili nintzenean baina beti ere gogoratu ba errefuxatuak hurbiltzen ari badire, badira edo iristen ari badira ba ez ze tuse garrantzitsua den ere ba pasa egiten izolamendu hoietatikan ere ba, laguntzeko edo no hori normalidadera bendelako da ere ekartzeko harremanak e, garrantzitzuak bidela e, ba, beti bainan, batez ere ere olako e, bide luzea atzian izan denean. Ba, haus, eh, gaurko bai, gaurko mezua, bai, bai emakumen gandik bereziki datorrena eta, bueno, ba urrengo hastean fijo, bate, gairen batean izango dugu Sorionez, e, gauza asko gertatzen ari dira, munduan ez diradenak, ez diradenak onak. Azken e, berriz entzun nuen eta berri, behin eta berri, edo gero eta, eta, edo, aktualago, edo, gaur egunekoago izaten da, e, e, badakanta hau, eta, no time for love, badakit e, inguroietan... E, oso modan jarri dela berriz ere baina eh, kanta zahar edo tradiziosko jadanik eh, kanta honek badu gaur egun esanai ondia. Beraz, no time for love ez baldima da maitasun edako garaia, ba, bueno, ba gure esku hartu beharko dugu eta eta bueno, martxan jarrai aitezela gauzak eta guk ere bultzadezagula gauzak martxan jarraitzeko urrengo azberate Vale, Isa